Rugăciune pentru trăirea tainei și trecerii prin calea prea sfinte trăimi. Slavă ție, Tatăl ca toate făcătorile. Cel care în taină toate le faci, toate le pregătești și le desăvășești. Te iubim și îți mulțumim pentru minunile tale, cele Dumnezeu, pentru calea prea sfinte trăimi care pentru cei ce nu sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos o pecetluiești, fiindcă trecerea sufletelor care se sfințesc se desăvârșești, cu îngerii tăi o călăuzești și pentru noi lucrarea ta cea dumnezeiască o înfăptuiești. Cu harul Duhului Sfânt, mințile, sufletele, conștiințele noastre le curățești, le sfințești, le luminezi, le hrănești, le desăvârșești. Pentru noi, un pământ nou și un cer nou, în taină le pregătești. Cu grija sau pronia ta cea părintească, ne ocrotești, ne sfințești, ne desăvârșești. Pentru ca voia ta să se facă neabătut, la vremea și în locul de tine stabilit. Toate le poruncești și le împlinești. Slavă-ți Tată Cerescă a toată făcătorului, Cel care în taină toate le faci, le pregătești și le desăvârșești. Te iubim, îți mulțumim și te rugăm, dăruiești trăirea tainei și trecerii prin această lume, a întunericului, a păcatului și a morții urmând neabătut calea preasfintei trăini luminată de poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și în de Pentru că prin mișcarea firii noastre spre tine, tu conduci lumea întreagă spre bine, folosind funcția contemplativă a sufletului și lumina minții, adică, Credința care mută muntele neamului nostru la tine. Să arătăm, prin faptele dispuților noastre, puterea ta Dumnezească pătrunsă în noi, care să deștește și crește cunoașterea și mișcarea întregii creații spre tine, străbătând, prin calea preasfintei treim lumea binelui și puterea Duhului Cunoștinței. Slavă ție, Tată, ceresc ca toate păcătorile, cel care în taină, toate le faci, toate le pregătești, toate le desăvârșești și un rol lemenești. Te iubim, îți mulțumim și te rugăm, dăruiește-ne taina contemplației, adusă de Duhul Înțelegerii, extazele ca dar al Duhului Cunoștinței, pentru, a, pentru ca puterea de cunoaștere a sufletelor noastre să crească, să cuprindă taina trecerii Să putem înțelege Luminile tale Care au dat naștere tuturor celor create Să vedem În tot universul Felul în care cuvântul tău Dumnezeiesc creează Felul cum prin Duhul adevărului se sfințesc Toate Să vedem cum ne vindecă de orbire Ochii minții și cugetului Ca să dovândim asemănarea să ne unim cu adevărul fiului tău cel iubit. Când adună ca fiul al omului toate cele ale creației, spre, restu... spre a țile restituiție, ca să devenim calea adevărul și viața, dincă nu mai trăim noi, ci Domnul Isus Hristos a venit și a făcut sălașul tău cel sfânt între noi, așa cum a făgăduit și prin slujitorii săi, prin ființii săi, a împlinit. Peste nestatornicia curgătoare a timpului, să ne ridicăm, să rămânem statornici într tine, pentru ca prin Fiul tău cel iubit, chipul și asemănarea cu tine să recapătăm.